així si són participants d'alguna manera de que l'ambient sigui tan i tan bo i que els participants també doncs un notin i que i notin una mica eh, doncs, aquesta... bueno, aquest cuidadu, aquesta... aquest ambient diferent que, que té la Radical en aquest aquest any 2052. Eh uh -huh. uh...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 vull dir, són coses que, que hem d'intentar transmetre a la gent que no, pot, que no pot fer, que no podem estar, doncs, metent donc, el, a la nostra naturalesa d'aquesta manera i, i sempre, doncs, amb aquest, aquest bit que per exemple, es va materialitzar una mica, doncs,